Say that you may soon believe in town Need some recreation and time on your own Whatever goes around comes around Hurt it through the grapevine, I'm alone I'm going downtown again just to look for you, can't you see? Time is on my side, but I think it's way too early for snow. If you try to walk a mile in my shoes, you will understand me. Time is on my side, but I think it's way too, too early for snow. Välkomna till podd nummer 190 I en serie av 216 Tackar Jag sitter min... här med Direktör Peter Näslund På direktör. en fantastisk veranda Med en otrolig utsikt. Direktör och direktör Kalla mig mer resande ställare <här> Kärlekens <tecken>. <här> <här> På Handelsresande kärlek På min nörd i siden Jag också den här äh, The Office det fick David Brent och det kommer med en lång film förra år här. Ja. Det hade inte bugger och för jag koll på. Så jag spelar den här Life on the Road som ja. är, och den är så otroligt rolig text om att, att så Life on the Road och så bara, foot down to the floor och så tittar ni in i kameran på videon säger No, 70 miles an hour, no more. <laughs> Mm. Och så jag då så jag är going to, alltså, det det är nog något mm. som att jag går till healing, just mirroring, det dåligt Så jag brukar sitta och höra det här och, och känna hur jävla dåligt det jobbar. <laughs> man känner man är man är, man är, där, man är där ner med David Brown. Going to healing, <laughs> just mirroring, <laughs> ja, det är inte bra. <laughs> <Ealing>. <laughs> och så I'm up to Ipswich uh, to do a pitch. Liv in my Ipswich och pitch. Ja, <laughs> måste du kolla in den filmen. Uh, Varken Fredrik och Bagga har sett något som sett Jag kommer ihåg att de jobbar i... Vad heter det här i, på, i Office? Sloan? Mm. Sloan, ja. Sloan, ja. Sloan, ja. För det där jag med Verizon och då åkte ut i Redding. Och då passerar jag mig i Slau. <laughs> Jaha, så Slau finns i verkligheten. Ja, ja. Det, här det här är inte riktigt, riktigt koll Det är så här industriområde typ eh, mellan... Ja. Fyra, fem mil ut eller? Här, du är i, när du mixar den måste du lägga in live. Nej, ta det som avspickningslåg. Ska ja, hitta. <laughs> Nej, men man, man känner, man sitter och skrattar bilen och skrattar lite grann. Ja, jag är på samma nivå som David Brandt. Han har fått i livet. Ja. Men just nu är det semester och det är rom i glaset. Mycket bra. Jag, tycker mycket att det är bra. jag kan säga att semestern börjar är bra. Ja, jag har hört. VM-fotboll, det... Vm New York och VM-fotboll. Och så Övik och VM-fotboll det var riktigt bra ja, Jag börjar min semester idag så det mm. känns mycket krumt. Man kan säga att Barry förstörde din semester. <laughs> det är rubriken Life som <laughs> Markus Vi kommer inte ihåg Vad heter ett avsnitt Leifberg Nej nej men att vi kommer då att han heter Markus. <laughs> Avsnittet döttes till Leif Jag kom ju på Bygge, berättade bygge nu i New York att, vet ni, Då vi satt och såg någon match hos Sören För hundra år sedan när Vi var nere i hela gängen Vi bodde där, där Och så var vi nere Och då var, var det någon landskamp Och så bytte de in en mörkerad kille Och så kunde, och så kunde ju inte han som Och det blev ju jätte pinsamt ja, mm, ja De bytte in nummer 10 och, och det har jag ju sen Eller nummer 15 Det har jag ju sen kollat upp Att det var ju sånt så var det gången han kom nu. säger du. Var det han? Det var han som blev inbjuden och så byggen. Och ingen av oss kände ju till han. Han Nej. sa ju namn efter ett tag. Ja. Och så bara. Vem fan är det? Vi satt ju och drack. Jag och så här. Jag tror han spelar i Norrköping. Sade någon och så här. Jag kommer ihåg att vi satt 2001 typ. Och kollade på en landskamp. Och så kom ju en. Hemma hos Bagger. den han bodde på Koksgatan. Ja, ja. Och, ja men, och, så, och så kom ju en kille in. Och jag, Ingen av oss kände jag Nej men det, det, må, det måste. Flerbärssåren måste... på. Jo men är det det jag blandar ihop? Men det kanske är Danmark. Var du med då? Ja jag var med då för vi ingen vis och inte kommentatorn Nej. heller. Klibers. Nej men förlåt när han förlåt det är din jävla handspred och dåliga, dåliga analyser. Det var ju såhär, det var ju därför Bagger lade frågan, det var ju hos Bagger vi såg en, ja. Jag tror det, Då vi det, hade ja. kommit ner med våra, vad ja, heter ni, flyg, flyg, flyg, flygvärdinerväskor som studsade i asfalten. Den trion var ju, jag vi väss, körde och, ju jag, lite jag chico, tradition. Var, ja. Undrar om det var den gången jag försvann? Till ja, det var det, det var det. Ja, det var nog den det. helgen, du vet, Tona och The River. Vi, det, var, ja. det var uppe till snacken i New York, sedan återuppstod. <laughs> Second coming. <laughs> det var lite snack om det. Då vi var, Bruce var ju så fantastisk. Man bara satt. att ja, jag griner för en gång. Och så känner man. Och så kom, så sen på kvällen eller dagen efter. kom in på The River. Och så jävla bara, ah, jag är här på The River. Så, Ni måste gå ut och leta, sig, Susanne. <laughs> ja, jag har lite dimmiga minnen. För jag, var, jag tror att jag hade lite. Jag igen. kommer inte ihåg vart vi var. Och sa, jag Mosebacke. Men. Ja, jo, det var i Mosebacke. Just det. För det var det vi sa nu. Det vi pratade vi sa, Och vet en av, en av minnen jag har innan ni såg mig, jag, jag, jag, jag måste ju veta, att man tog mig sakta, jag, jag gick ut från så och kräktes och så tog jag mig ner framåt och så, så vet jag, jag satt vid någon övergångsställe vid någon av de här stora södergatorna mm. och satt typ mot, mot sten, och, och så kom någon folk vid ljus och så hör man och så att helvetet av fulla och så börjar jag kolla vem vi pratar om om man <laughs> den där är, ja, är otekt man ser så vem i... vem man, är, man ser så här Ja det är den, den är och man Både känner man småskattar till inner som gör att det är riktigt <laughs> hemskt jag är... man bara tittar på jag den enda som är här är jag <laughs> vem pratar om då <laughs> Känns det bra med semestern? Ja fan vad bra Fem veckor? Tre eller? veckor. Nej, Tre nej, veckor. Nej. Men du, du, hade du nej, men då var i Liverpool hade ni inte så mycket som helst. Två Ja just det, var, fre, var det fredag och måndag som det var? De, vi har ett system eller på det här stället så att man får liksom inte förskott heller. Så att man får bara det man har inarbetat. Jaha, men nu har jag, jag fått Jag förskott. fick ju låna. Nu har jag liksom dealat lite på sidan om med ja, min ja, för att ja. jag får ta. Men jag tror att jag ska jobba några dagar. Eller liksom har lite för ja. att spara semester. Man, är tunt. Men det är tunt. Det, det är lite tunt, så är det. Men äh, ja, vi får se. Men det känns skönt. Skönt att vara här. Ja. Jo, men det kommer ju bli det kommer och bli kanonväder. Och för sig vet du vet att du är i samma stad som mig. <laughs> så att allt kan hända. Ja. Ja, Hur känns det nu efter i, i, i den här sorten. Vi kan säga att vi spelar in det här precis efter England och Sverige. Ja, och jag känner jag glömde ta på en peruken, det kan jag ha gjort. <tid> du, men det, du får ta stor skuld i det. Sen jag har peruken, jag haft de av peruken. Men som jag var lite rädd för, jag var lite förvånad det går när Axén som jag det är väl Axén ligger väl två i hatnivå efter Nansko. Nansko Axén kan ha en duälder på mig tillsammans. Och sen kommer Hasse Backe, sura Hasse Backe. Men då Backe och Axén satt igår och var, de var ju helt övertygade. Ja, jag hörde och att, ja. är ni dum i huvudet? Tråklart i kvarts, de kanske det bästa mm. änglarna. Är det, ja det ja, men det bästa änglarna jag sett på år och dag, jag tänkte, Har de sett samma matcher som jag har sett? Så, sen, tråkigt, det var ju lite grann som de sa efter matchen, att de nådde inte upp. Och mm. Marcus Berg hade en orgi missade chanser. Jävlar, han kommer och kommer för att ja. inte göra mål kan man Alltså, helheten är bra Men tråkig nu, det var bara att det var liksom ingen match Nej, Nej Det var det, precis. det hade varit kul om det hade varit lite så här På gång ja, Men det var det Augustinsson som kom där direkt skuttade, ja. så skuttet Då var det ju kanske en halvtimme kvar 2-1 då, då är det ju ändå så att England kan bli lite dardig och så här. Mm Assen ja, blir ju lite grann så här om jag jämför besvikelsen av mod och ut mot läxan som vi tog överlägsen i 7 mars och åker ut ändå. Ja det var och så jämför med att man åker ut mot England i en kvartsfinal som man inte fattar hur Sveriges tog sig till. Nej. Man blir ju besviken men blir ja, inte nej. besviken på samma sätt. Det märker man lite på spelarna också. Ja, men alltså jag känner nu en kvart efter halvtimme ja, ja, ja, att är inte så lätt Nej men lite så är det ju det men ändå bra. Men mod oss det var ett avtryck. Det ja, ja, ja. du snackade om inat att ja. vi kommer inte uppleva det här i Sverige. Nej, det kommer vi inte att göra. Nej, nej. Men alltså, och mod och, Det kändes så jävla nej. avgrundsjukt. Nej, det... För vi kommer aldrig komma Jag minns att Roger skrev någon gång ganska snabbt. Då, att ja, men vi, vi, vi kan ju ta nå, nå, en eller två år alltså. alls. kanske är bra. Ja. För, som är, och, så kände, och jag skrev ju bara direkt. Jag tror aldrig de kommer att komma upp igen. För jag vet hur svårt det är. Ja. Jag följer ju så Och ekonomin. Nära. Ja, exakt. Och i så här liten stad. Det är som sjukt. växer är ju ett exempel när de har lyckats jättebra med att bara få folk att komma och och äta sprit eller dricka, dricka allt och, och äta och På matcherna? Då, eller vad ja, ja de, de, de tjänar så jävla om, om de tar in sex eller sju och det är nästan tre tusen som kan sitta och äta och dricka sprit samtidigt som de ser matchen. Allt ja, De har gjort bara restaurangplatser. och, sånt så här. och de, Jag minns vi var där på studiebesök och morgon var SL. Då hade de ju bara uppe ett eller två år. Vi räknade ut att det fanns åtta hundra den här stan. Mm. Resten vad vad vi tog några på andra sätt, det var ju marknadsen mm. och de har ju lyckats ja, men de är ju de är ju Sverige ja. nu och vi, vi SM, ekonomi, SMG, men, ja. Ja, men herregud, är ekonomi och SMG ja herregud sen så helt annat närområde även om med Lidnord. Alltså folk åker från Jönköping alltså, en det, det, det, det är inga distanser där nere mm. sen i Småland om mm. man tittar på överhuvudtaget och tittar på Hokka svenskan och, och, och, och, och SL mm. jag, jag vet inte om jag räkna för året, det var sju eller åtta lag från distriktet alltså Småland Mm -hmm. Alltså du har ju HV Och Växjö Sen har du ju som Jag tror ja, det, är, det är massa andra klubbar Troja, alltså som är Tingsryd som är strax under Kena, Surmatch Surmatch ja, ja. ja, nej men det var ju Det var ju in, Inte så jävla oväntat egentligen men. Nej, visst är det så, men sen känner man att han fått in 2-1, 20 kvar så hade det kunnat bli lite gung alltså. Det var synd 2-0 kom. Ja, ja. Marcus Berg måste grämma lite grann. Det kan inte man få vara när nästan LVM så han så lika mycket bra chanser som han och inte gjort ett mål alltså. Sen, som vi sa det efter EM EM var ju riktigt tråkigt, för två år sedan, det var ju Zlatan mot alla andra och det funkar inte och så kom kval och så får man Holland och, och vad är det Frankrike och man säger att ja det är ju kör och då, och då är man lite beskriken och då är man en kvart som en bra kväll